Am revenit, rămâneți alături de noi pentru a afla lucruri extrem de interesante despre ce s-a întâmplat atunci. Sper că toată televiziunile din România, toată presa scrisă, presa online să aloce spații a ceea ce s-a întâmplat atunci, pentru că nu putem vorbi de România așa cum este ea astăzi, cu bune, cu rele, dacă uităm de 21 decembrie, extrem de important 21 decembrie, Aș putea spune, am văzut, toată lumea vorbește de 22 decembrie. Pentru mine, ziua de 21 este una vitală, un moment în care am văzut oameni curajoși, am văzut criminali, am văzut uh, iubitori de maica rusie și am văzut, de asemenea, patrioti români și oameni care credeau la acea vreme, nu știu dacă credeau ei în democrație, dar credeau în căderea lui Ceaușescu și unii dintre ei și-au permis să, să creadă și în căderea comunismului. Mădălin Hodor este alături de noi. Încă o dată îi spun bună seara, domnul Adrian Niculescu la fel. Bună seara dumneavoastră din nou. Oamenii ai Revoluției care au murit suspect, generalul Vasile Milea, ministru apărării naționale, în ultimul guvern comunist, Sinucidere sau presupusă sinucidere în biroul generalului Gărzilor Patriotice, Corneliu Pârcălăbescu. Colonelul Gheorghe Trosc, adjunct al șefului de stat major, USLA, măcelărit împreună cu echipa sa de către dispozitivele de apărare a mea PNE, care au luat drept teroriști. Sau nu, poate s-a dat un ordin, vom vorbi. Generalul Constantin Nuță, șeful miliției și adjunctul său, generalul Mihalea Velicu, elicopterul care le aducea la București, a fost doborât la Alba Iulia de deasupra mureșului. Generalul Constantin. Generalul Dumitru Puiu, comandantul aeroportului Otopenia, a dispărut pe 24 decembrie 1989 după ce a anunțat la TVR că deține filme cu masacrul de la Otopeni. A fost descoperit pe străzile Timișoarei, unde a fost internat la spitalul de psihiatrie. A, a murit în mod suspect la începutul anilor 90. Judecător militar general Gica Popa, președintele completului de judecată în procesul Ceaușeștilor, cel care a pronunțat condamnarea la moartea acestora, s-a sinucis prin împușcare într-o unitate militară la data de 1 martie 1990, după ce a cerut trimiterea la o ambasadă în străinătate pentru protecție. Fusese asaltat cu de telefoane cu amenințări cu moartea. Coronelul Gheorghe Ardeleanu fost șef USLA, fost șef de constraspionaj pe spațiul european a murit în iunie 1993 când s-a intoxicat cu insecticid stropind cartofi. la Petran. Generalul Ion Bunoaică, fost șef al Comandamentului Trupelor de Securitate Timișoara, implicat în reprimarea de până la 21 decembrie, numit ulterior șef al Noii jandarmerii Române, s-a prăbușit cu un elicopter în 1995. Locotenent colonelul de securitate Vasile Măluțan, fost pilot al lui Nicolae Ceaușescu, s-a prăbușit cu elicopterul de la înălțimea de 12 metri, în timp ce uda vița de vie la fundulea. moarte accidentală, scrie în dosarul său. Cu o zi înainte de a muri, el a susținut în fața unei comisii parlamentare că la plecare, în 22 decembrie, Nicolae Ceaușescu avea cu el o valiză plină cu documente. Generalul Nicolae Militaru, primul ministru post-decembrist al apărării, a murit de cancer galopant, moarte naturală, în 1996. Militaru a fost deconspirat ca agent sovietic. Cunoștea în detaliu rețeaua KGB din România, din care făcea parte. Generalul Ștefan Gușă, șeful statului marelui, marelui Stat Major General al Armatei, a murit de cancer galopan, moarte naturală, în martie 1994. Generalul Gheorghe Voinea, comandantul Armatei I, a coordonat represiunea din București, a fost găsit mort în biroul la începutul lui 1990. Nu s-a încheiat, a decesul generalului, moartea fiind considerată naturală. Generalul Safta, șeful dispozitivului de apărare al sediului MAPN, mort la începutul lui 1990. El i-a cunoscut pe toți membrii celulei de comandă din sediul MAPN, de unde au plecat toate informațiile diversioniste generatoare de victime. Împrejurările morții generalului Safta nu au fost anchetate. Moarte naturală. Generalul Cerbu, șeful Centralei Transmisiunilor MAPN, a deținut controlul asupra circulației informațiilor și ordinelor. A știut cine și ce ordine a transmis. Ca și fiul său, tot ofițer, Cerbu a murit de cancer calopant. Moarte naturală, scrie în certificatul său. Generalul de securitate, Stelian Pintilie, șeful tuturor transmisiunilor militare și civile din România, a murit în condiții suspecte, dar decesul a fost consemnat ca natural. Generalul Emil Macri, șeful direcției a doua de contrainspionaj economic al securității, specializat în înăbușirea revoltelor, inclusiv a revoltelor din 1977 și 1987, a fost arestat și închis după Revoluție. Macri nu a apucat sfârșitul procesului său. El a murit în aprilie 1991. Diagnosticul oficial a fost infart, dar s-a susținut și ipoteza intoxicării sale în mașina care îl transporta de la un spital la altul. Acestea sunt realități, doamnelor și domnilor, alături de murte altele. Domnul Hodor a publicat în patru episoade un, uh, un, un serial extrem de interesant în revista 22. Acum este în platou, alături de dumneavoastră, este doar prima zi în care domnia sa va fi invitat. Noi nu vom ezita să vorbim despre ce s-a întâmplat atunci, nu doar cu domnul Hodor, și cu alți, oameni care studiază și care continuă să creadă că adevărul trebuie să fie scos la lumină. Noi facem parte din această categorie. Domnule Hodor, de ce această pasiune, vă întreb în primul rând? Pentru că ați fost unul dintre puținii care ați citit integral dosarul Revoluției, dar de unde această curiozitate a cercetătorului pentru această, pentru această perioadă a României, una încă învăluită în mister, în tenebre, care, din păcate, după 27 de ani nu este cunoscută suficient. Prima precizare, n-am citit integral dosarul Revoluției, ceea ce este ușor, imposibil pentru un singur cercetător, probabil mi-ar lua vreo câțiva ani să facă asta, dosarul Revoluției are vreo 4.000 și ceva de volume, ceea ce numim noi astăzi dosarul Revoluției, pentru că, de fapt, Lucru care poate nu este foarte uh, clar. <coughs> Dosarul Revoluției nu este un dosar uh, uh, unitar, nu există un, uh, o cercetare sistematică. Uh, de fapt, dacă ne uităm la, uh, red, la ordonanța de redeschidere a dosarului, la cea care a infirmat inițial uh, nupul uh, dat în 2015, unul dintre. Punctele, uh, care se reproșează acolo uh, celor care au instrumentat dosarul după 1989, este că nu au efectuat o cercetare sistematică. Uh, realitatea dosarului Revoluției este că el este o înșiruire de uh, fapte și declarații uh, care sunt uh, ordonate uh, în mare parte funcție de punctele uh, fierbinți în care s-au desfășurat evenimentele într-o uh, înșiruire cronologică aproximativă, uh, astfel încât dacă uh, avem impresia că există un dosar a revoluției pe care putem să-l citim de la volumul 1 până la volumul 4.400 pentru a vedea ca pe un film o desfășurare uh, liniară este greșit. Uh, dosarul este alcătuit din aceste insule de informații care au fost, repet, constituite funcție de locațiile care -au, uh, unde au avut loc evenimente importante. Mă refer la Ministerul Apărării Naționale, uh, clădirea fostului Comitet Central, televiziune, radio și așa mai departe. Uh, asta ar fi prima uh, chestiune care cred că trebuie spusă. Uh, de aici cred și foarte multă confuzie și uh, uh, lansată în spațiu public oameni care se așteaptă ca și se întreabă de ce nu se finalizează dosarul Revoluției, dacă toate lucrurile sunt ordonate și puse cap în cap, de ce acest dosar nu se finalizează, de ce nu se ajunge la o soluție. Unul dintre răspunsuri este ăsta, pentru că ele nu sunt puse cap la cap. Atunci când procurorul adjunct RICU uh, a, a dat această ordonanță <coughs> care redeschide dosarul. Și merită felicitat că a făcut asta. Uh, și sigur că merită a <coughs> apăsat că a făcut lucrul ăsta. Uh, exact chestiunea asta a spus-o. Uh, procurorii militari trebuie să înceapă o anchetă efectivă. În paranteză fie spus, asta este o, o, o palmă uriașă dată uh, anchetelor închetelor anterioare desfășurate în dosar, pentru că dacă spui nu s-a făcut anchetă efectivă, te întreb ce anume s-a făcut până în momentul respectiv. Uh, bun, trecem peste uh, aspectul ăsta, dar ceea ce uh, s-a întâmplat odată cu această ordonanță care redeschide practic dosarul Revoluției este că se și propun acolo anumite uh, linii uh, care trebuie urmărite. În opinia mea, cea mai importantă, uh, uh, cel mai important element de noutate este uh, uh, crearea uh, unei linii de anchetă care să nu țină exclusiv seama de ceea ce s-a făcut până atunci, anume ca o anchetă de tip criminalistic. Un procuror care uh, pornește de la victimă caută glonțul pentru a găsi autorul. Cine, De unde a pornit glonțul care l-a omorât pe X? Cine a tras în Y? Noua închetă deschisă, repet, cu această ordonanță, pune în vedere procurorilor să găsească și alte documente relevante pentru dosarul Revoluției, documente care se găsesc în rapoartele SRI-ului care trebuie declasificate, în ancheta comisiilor parlamentare, în arhive ale unor instituții ale statului care dețin uh, astfel de documente, printre care și se ul uh, și așa mai departe. Deci, practic, uh, noua anchetă procurorilor va fi o anchetă uh, sistematică și ajutată, asistată documentar, uh, ceea ce este foarte important. Suntem la 27 de ani După aceste evenimente Și în continuare Din păcate De foarte multe ori Când vorbim despre ele Ne bazăm Pe certitudini Și pe fapte Care par stabilite Surpriza atunci când Confrunți această Poveste cu documentul Este că nu prea uh, se susțin anumite uh, episoade care sunt uh, cunoscute astăzi. Sau ni se par nouă că sunt cunoscute. Mai devreme uh, ați arătat uh, acele secvențe din timpul mitingului din 21 decembrie. Foarte important să vorbim despre acel meeting. Uh, este unul dintre evenimentele fundamentale ale Revoluției. Imaginile respective uh, sunt repetate uh, în fiecare decembrie pe toate canalele de televiziune sunt convins că nu există în România o persoană care să nu fi văzut filmul mitingului din 21 decembrie. De asemenea, evident, nu cred că există cineva care să nu fi, uh, să nu fi cunoscut teoriile uh, lansate în legătură cu uh, așa numita spargerea mitingului din 21 decembrie. Și aceste, să vorbim puțin despre asta. Aceste, în fine, eu le pe cele mai importante. Uh, S-a spus că Uh, momentul uh, declanșării a fost uh, momentul declanșării uh, panicii aceea din piață și momentul când s-a spart mitingul, a fost momentul în care în uh, interiorul pieței a fost detonată o petard. A existat și persoane care și-au asumat acest gest. Nica Leon este cel mai cunoscut. Uh, asta ar fi una dintre teorie. A existat o altă teorie, conform cărora originea acestui uh, uh, eveniment se uh, datorează existenței unor diversioniști care au pătruns, nu se știe exact cum nu se explică, uh, nu contează, au pătruns în interiorul pieții, au folosit niște simulatoare de zgomote care au creat o panică în uh, rândul manifestanților și uh, mulțimea debusolată a reacționat în, în modul în care l-a văzut și a întrerupt discursul lui Nicolae Ceaușescu. Există și teorii să le spun amuzante. Cea preferitoare la faptul că un grup de femei ar fi fost înțepate cu steaguri și de aici zgomotul, țipetele și așa mai departe. Ei, am enumerat câteva din aceste teorii care sunt zic eu cele mai importante și cele mai răspândite. Există de asemenea o altă uh, linie de, uh, uh, o altă opinie, altă, altă, uh, o altă teorie și ea vorbește despre existența în, uh, în respectivul moment uh, al unei uh, confruntări între un grup de uh, manifestanți veniți din afara uh, perimetrului mitingului și forțele de ordine care uh, uh, flancau uh, zona centrală. Uh, S-a vorbit despre un grup care încerca să pătrundă de pe o străduță laterală din, uh, din partea dreaptă a clădirii CC, uh, în direcția în care se uită Nicolae Ceaușescu. Uh, acolo a existat o busculadă, forțele de ordine au aruncat, cei care erau acolo în dispozitiv au aruncat cu o fumigenă sau cu o grenadă sau ceva care a bubuit uh, și în urma altercației a, a ieșit acel... Uh, Uh, acea de gringoladă. Teoria este parțial adevărată, dar nu explică uh, și restul uh, desfășurării, și anume uh, nu explică un, acel zgomot uriaș din piață, un vuiet, uh, care a creat o senzație uh, fizică de spaimă, este mărturia ale participanților, care efectiv asta spun, au o senzație că sunt, uh, uh, au o senzație de panică, și, uh, efectiv, uh, au căutat să fugă imediat. Uh, deci, ce ar fi putut să provoace uh, chestiunea asta? Și... Uh... Cine a, cine a încercat să spargă mitingul sau cine a acționat decisiv în spargerea mitingului? S-a discutat de foarte multe ori, de la regizori celebri, la reprezentanții ai... Sergiu Nicolaescu, a edific... să spunem numele, a pretins că a pus pe o bandă, a creat un efect de vrum în boxele, acelea, în amplificatoare și de acolo ar fi pornit. Inclusiv el a spus lucrurile astea realitatea cred eu și uh, uh, lucrul uh, care s-a întâmplat, uh, face parte din uh, categoria uh, uh, acelor adevăruri care ne stau tot timpul sub nas, dar nu le vede nimeni. Și la, ca să fiu explicit, uh, mă refer la aceeași ordonanță a Procurorului Liciu. Pentru că în o, această ordonanță, Uh, dacă uh, trecem de primele pagini care sunt într-adevăr uh, anoste pentru că privesc în cadrarea juridică și așa mai departe, lucruri care în general pentru public sunt plictisitoare dar dacă trecem de paginile acestea uh, ajungem la, o, la un pasaj extrem de interesant, cred eu și o să vă rog să-mi permite să-l citesc ca să fie foarte clar despre ce vorbim. Vreau să faceți asta imediat după pauza publicitară domnule Hodor. Revenim și la domnul Niculescu. Sunt lucruri extrem de interesante care țin de istoria recentă, una care trebuie să o cunoaștem și trebuie să vorbim despre ea. Pentru că altfel nu avem nicio șansă ca atât noi cât și cei care vin să cunoască cu adevărat ce s-a întâmplat cu această țară și vom, ne vom mira de ce după 27 de ani trăim în minciună. Sau de ce minciuna pur și simplu ne-a caparat? Păi noi am schimbat regimul în urma unor minciuni veritabile și a unor lucruri care încă nu se cunosc. Noi încă ne întrebăm dacă a fost revoluție, a fost lovitura de stat sau când s-a terminat lovitura de stat și a început revoluția sau când s-a terminat revoluția și a început revoluțura de stat. Când s-a confiscat puterea, respectiv cine a confiscat-o? Haideți să vorbim despre toate aceste lucruri pentru că dacă suntem informați, suntem mai puternici. Ne întoarcem. Am revenit, jocuri de putere, continuăm să vorbim despre ce s-a întâmplat atunci despre adevăruri nespuse și despre lucruri grave care ne-au fost ascunse Domnule Hodor, aș vrea să continuăm puțin cu celebra... Prima dată o să vorbim despre acest miting și să citiți documentul pe care uh, îl să-l citiți înainte de pauză, apoi să vorbim despre celebra rețeauă R și cum a luat ea ființă și de ce, și despre cazul Trosca sau cazul uh, uciderii uh, luptătorilor rus la, la Ok. Uh, vă spuneam că există uh, o explicație a acestui zgomot care s-a auzit atunci în piață, Uh, și vă vorbeam despre uh, ordonanța uh, de redeschidere a dosarului uh, Revoluției în care există menționat acest episod. El se află într-o declarație a martorului Dumitrescu Ionel, inginer, ofițer unul în cadrul unității militare 02348, care a secția de înzestrare cu materiale tehnice a Consiliului Politic Superior al Armatei, Uh, pentru cei care nu știu Consiliul Superior Politic al Armatei era condus de Ilie Ceaușescu fratele lui Nicolae Ceaușescu e uh, ce spune uh, martorul Dumitrescu Ionel uh, el făcea uh, parte dintr-o unitate militară uh, care era specializată în război psihologic și asigurare cu tehnică de propagandă și cultură el spune următoarea chestiune la data de 21 decembrie 1989, de la unitatea mea, au fost trimise mai multe autospeciale care au avut rolul de a amplifica sunetul, respectiv de a dubla sistemul celor de la radiodifuziunea română. Autospecialele trimise au fost sub comanda locotenentului major Grumaz Alexandru, care în prezent ocupă funcția de consul general al României la Shanghai, e vorba de funcția ocupată la momentul declarației. Autospecialele au fost sursa sunetului auzit atunci când adunarea populară organizată în piața Palatului s-a dezorganizat. Iar participanții au început să fugă. Deci, uh, avem... ce este cu declarația lui, lui uh, Nicolaescu? Lui Nicolaescu? Uh, declarația lui Sergiu Pardon, Nicolaescu, Sergiu Nicolaescu. a fost una dintre uh, numeroasele uh, explicații furnizate, găsite uh, acestui... Uh, eveniment aparent inexplicabil pentru cei care au fost acolo. Oamenii au auzit lucrurile astea, se vorbește despre un vacan sonor, spun unii asemănător cu cel produs de formațiuni de avioane, elicoptere sau tankuri. În, în mod concret, cei care erau în piață au identificat sunetele, fiecare, funcție de ce a crezut că aude, unii au auzit tancuri. Alții au crezut că aud avioane Oamenii chiar s-au uitat pe cer Cu ochii așteptând să apară Respectivele ani O parte din, dintre Participanții la meeting Și nu le spun manifestanți Tocmai ca să înțelegem că cei care erau în piață În 21 decembrie Nu au, nu au nimic de a face Cu conceptul de manifestant Pe care noi îl cunoaștem astăzi Oamenii erau duși pe liste pe tabele nominale din De la marile tineri, platforme industriale din marile platforme convocator industriale, se nume. pe convocator încadrați cu ofițeri de securitate care uh, se uh, poziționau în, ca în, în careuri între ei. Care erau toate, uh, de, toate unitățile. Absolut. Peste tot. Uh, pe niște marcaje de, de piață absolut clare, pentru că uh, dacă, uh, dacă cineva uh, făcea ceva, știai clar de la ce întreprindere este. Nici nu trebuia să, să, uh, să cauți uh, chestiunea asta. Deci, practic, era vorba despre niște oameni aduși cu forța în piață dar care erau controlați în modul cel mai, cum să spun, direct. Nu putea să miște unul. De-aia, ideea, prima idee, aceea a petardei care a fost lansată din piață, din mulțimea din piață, este total improbabilă. Nu a putut să scoată din buzunar un tub de spray, dar rămite să arunce cu o petardă. În fine, Uh, uh, era și un caroiaj foarte exact al pieței. Da, există un unde caroiaj, sunt. Oameni, Erau oameni care, repet, făceau lucrurile astea, nu, nu le-au făcut atunci a prima oară, pe 21 decembrie. Erau aceiași care le-au scoși la 23 august de fiecare dată. Uh, erau oameni care, dacă îi puneai, cu ochii închiși se duceau la locul unde, le era, unde erau repartizați. Acolo a fost o mică bâlbâială, adevărat, în dimineață, pentru că se pare exista la un moment dat ideea ca mitingul să fie anulat. Li s-a transmis celor din piață că trebuie să plece. O parte au început să plece, au fost opriți, întorși înapoi în piață, dar oricum chestiunea asta n-a avut un extraordinar de mare impact pentru că atunci când a început discursul lui Ceaușescu, toată lumea era pe poziții. Uh, acum revenind La uh, chestiunea asta cu, uh, cu zgomotul Ce ne spune această declarație Repet, care este uh, publică Poate fi regăsită de oricine Are curiozitatea să citească până la capăt uh, Acest document al parchetului uh, Ce s-a întâmplat de fapt Ei, Acolo a fost vorba de o succesiune de uh, evenimente A existat acel grup uh, De persoane care a încercat să pătrundă în uh, piață în timpul mitingului. De unde știm asta? Tot din rechizitoriul parchetului, pentru că în dosar există o înșiruire de nume, sunt 16 persoane menționate, uh, care au avut de suferit vătămări corpolare în ziua de 21 decembrie ca urmare a interacțiunii cu forțele, cu cordoanele de ordine. Deci acest grup a forțat intrarea în piață, strigând, scandând lozinci, anti Ceaușescu, Aia sunt niște eroi, niște mari eroi ai României, acei 16 oameni. Au fost opriți de cordonul de ordine și ceea ce s-a întâmplat, cel mai probabil, cred, este că acel cordon de ordine, care conținea și detașamente de la unitatea specială de luptă antiteroristă, USLA, în această încercare de a respinge, a folosit ceea ce în uh, limbajul uh, în fine, tehnic al unității se numea GELA. GELA vine e un acronim, vine de la grenadă cu efect luminos și acustic. Trupele usla aveau astfel de grenade în dotare, erau grenade care nu aveau nici scop ofensiv, nici defensiv, nu produceau uh, efecte uh, fizice, ci erau destinate efectiv în uh, unei, uh, unei senzații de șoc, de panică, uh, de sperietură. Ei, se pare că a fost folosit o astfel de grenadă. Cine a aruncat cu așa ceva? De unde uh, acea bubuitură inițială care s-a auzit în piață? Ca efectul al acestei bubuituri uh, a existat acel, uh, uh, acea mică degringoladă, acea mică panică în, în zonă pe care o remarcă și Nicolae Ceaușescu atunci când se întrerupe uh, din discurs, exact în momentul culmea când mulțumea organizatorilor mitingului. Uh, și imediat după chestiunea asta apare uh, această secvență Interpretând uh, evenimentele care se desfășurau acolo Și pentru că nu aveau probabil uh, o vizibilitate prea bună asupra uh, locației da? Și pentru că erau setați deja să creadă că urmează să se întâmple o acțiune uh, împotriva lui Nicolae Ceaușescu coordonatorii pazei uh, uh, și cei care organizaseră din partea securității și aveau controlul asupra mitingului, au crezut efectiv că în momentul ăla va avea loc un atac direct asupra balconului CC. Moment în care aceste uh, autoutilitare de la armată, aceste ale armatei care erau, repet, venite de la unitate militară uh, care se ocupa cu război psihologic. Deci oamenii ăștia aveau pe bandă tot felul de sunete. deci uh, Acele, așa zise, simulatoare care s-au auzit în, uh, în perioada respectivă. E, a, a, sursa acelui zgomot a fost de la aceste camioane. Deci, practic, uh, intenția uh, oamenilor lui Ilie Ceaușescu a fost să elibereze cât mai repede piața de manifestanții care erau acolo pentru ca forțele care existau în dispozitiv în afara pieții să vină să afluiască spre ce pentru a-l proteja pe Nicolae Ceaușescu. S-a speriat Ilie Ceaușescu. S-au speriat, s speriat cei de acolo. Au dat drumul la zgomotul ăsta ca să-i uh, fugărească rapid pe cei din piață să-i să disperseze. Dovadă că cordoanele care blocau uh, zona spre uh, universitate s-au dat la o parte. O parte din manifestanți au fugit efectiv din piață. Însă, uh, culmea este că Nicolae Ceaușescu a fost cam singurul cap limpede din întreaga uh, adunare Pentru că din balcon, având poate și uh, avantajul uh, vizibil, faptului că vedea foarte clar ce se întâmplă A realizat că nu există acel pericol uh, iminent uh, uh, Cei de pe străduțe fusese respinși. Uh, și uh, la insistențele vedeți un personaj care apare în spatele lui și îi spune, intră în sediu Elena Ceaușescu bate în, uh, în microfoane și mai scapă, probabil că ar fi și înjurat, dar nu, sau decât fireați stați fireați uh, în fine, e o mică de gringoladă acolo, dar Ceaușescu spune uh, e singurul care își păstrează capul impede și o spune românește, hobă o, oh, stați pe loc, că nu nimic, că nu ne apucăm acum să scoatem, ăștia pregătiseră deja în, uh, sunt martori care spun că este asta, uh, la sub balconul CC apăruseră deja mitraliere, ăștia de la direcția 5 a se pregăteau să iasă din sediu, uh, să uh, tragă acolo pe. din de Dobrescu, strada Onești. Din, așa, deci, practic, angrenajul ăsta de forțe de ordine, de represiune al Ministerului de Interne, al Securității, începuse să galopeze și probabil că dacă nu se lămureau rapid ce era acolo, ar fi început să tragă Otova. Și era un măcel acolo, de-am fi vorbit în zilele noastre de măcelul din 21 decembrie, nu de mitingul din 21 decembrie. În fine. Ceaușescu oprește toată chestiunea asta, repet, în cel mai pur stil românesc. Hobă... Era mai lucid. mai lucid în mai momentul lucid ăla. decât fratii suilie. Uh, uh, forțele de ordine aduc înapoi cea mai rămas din manifestație și împing înapoi în piață. Da? Uh, rândurile din față sunt suplimentate de ofițeri de la direcția 5 -a. Cei care ieșiseră că lumea i-a văzut, cei manifestații din piață au spus despre doamne au apărut ăștia în costum de vară cu pantofi și-au făcut un semicerc în fața uh, sedului de la CC. de deci, ce erau rezerva. Ei erau în interiorul sedului. Când au, -a, au început uh, învălmășala, au ieșit imediat să facă zid în fața Comitetului Central. Ei, bă, o parte dintre ăștia care erau de la securitate au mai ieșit de prin flancuri, au pus acolo în primele rânduri. A continuat mitingul. Televiziunea, uh, fine, carele de, de la televiziune filmau primele rânduri să se vadă, să, de fapt, să nu se vadă că piața se mai golise între timp și nu erau la fel de mulți ca la început. Ceaușescu continuă mitingul, promite măriri de salarii și așa mai departe, prinde puțin curaj și începe să vorbească despre Timișoara, prinde și mai mult curaj și începe să vorbească despre 1968 și în culmea entuziasmului recită și ultimele două versuri din deșteaptă române. Și cam asta este, să zic, filmul evenimentelor din 21 decembrie. Mai erau și doamnele acelea de la tesătorie care a spus că la un moment dat s-au speriat și au făcut niște urlete. Da, urletele, femei. urletele acelor femei despre care se vorbește că ar fi fost împunse cu steagul sau cu instrumente din asta de uh, împuns, în fine, sule, Contondent, deci, așa, uh, s-au speriat tocmai din cauza bubuiturii respective. Gela. Deci, Uh, când au, dat, efect uh, au dat cu respectiva uh, grenadă, le-au speriat și pe femeile alea care erau acolo. De deci, cam asta uh, reiese din, repet, un document uh, public al uh, al Ce s-a întâmplat la Ministerul, la Ministerul Apărării Naționale, acolo unde au fost. Uh, avem celebra imagine cu un cap care s-a spus că este al, al uh, colonelului Trosca, tăiat pus pe un, primată pe un, un o mașină blindată, apoi pe un, un cauciuc. Bun, uh, și ce s cum s-a ajuns la acel episod? Este uh, unul dintre cele mai controversate uh, episoade din uh, zilele Revoluției. Cu siguranță este cel mai șocant și uh, un episod care a avut un impact emoțional puternic, pentru că imaginile acelea cu cadavrele uslașilor uh, în fața Ministerului Apărării Naționale au fost difuzate la televiziunea română. Eu le-am văzut, aveam 14 ani uh, și am rămas șocat de... Nu, nu, nimeni nu ți-arătase până atunci morți, uh, sânge și așa mai departe. Inculente. Uh, exact. Uh, și mai mult decât atâta, au fost uh, prezentați la televiziune în, uh, în spatele mașinilor pe care scria uh, teroriști. Imaginea au fost difuzate tocmai în uh, sensul ăsta. uitați pe teroriști. Ăștia sunt teroriști. Atunci adică am văzut prima oară la televizor, teroriști. Și ăștia erau uh, echipajele lui Trosca. Uh, dar, uh, să zic, episodul, ca să înțelegem ce s-a întâmplat uh, acolo, trebuie să revenim foarte, foarte mult uh, în urmă, în zilele respective. Uh, trebuie să vorbim, uh, cred, despre uh, structura și rolul pe care l îl avea, de fapt, usla în uh, cadrul uh, securității uh, și uh, să vorbim despre uh, uh, comandantul acestei uh, unități și anume uh, colonelul Gheorghe Ardeleanu, cel pe care la începutul de emisiunii, despre care ați citit la începutul emisiunii, că a murit în se spune, condiții suspecte intoxicat cu insecticid. Ce s-a întâmplat de fapt în fața Ministerului Apărării Naționale în noaptea de 23 spre 24 decembrie când are loc acest incident? Este foarte, foarte greu să răzbați la sursele primare referitoare la întâmplarea de la Ministerul Apărării Naționale și asta pentru că există o literatură foarte, foarte bogată legată de acest incident. Care literatură a lansat și a susținut ani de zile o versiune care astăzi este recunoscută ca fiind adevăr de Evanghelie și anume Generalul Nicolae Militaru, dovedit spion KGB, avea de reglat un cont personal cu locotenentul colonelul Gheorghe Trosca de la USLA. Pe lângă chestia asta, Militarul avea, avea de reglat și un cont cu întreaga USLA, cu Direcția 5, -a, în fine, era unul dintre pionii importanți ai complotului KGB, care urma urmărea destabilizarea și instaurarea uh, uh, în fine, unor uh, agenți sovietici la, puterea în, în, uh, pute la putere în România. Uh, ce face generalul Nicolae Militaru ca să scape de Gheorghe Trăscă? Îl cheamă la Ministerul Apărării Naționale. Pe el și pe uh, încă uh, fine, 11 uslași și 12 au fost de toți că și aici e o oarecare echivoc, că sunt cercetători care vorbesc despre 8 morți, sunt cercetători care vorbesc despre 7 morți, confuzia ca să lămurim este din cauza că aloptele există, au murit într-adevăr pe 23, în noaptea de 23, pe 24, 8/ o, dar unul dintre ei nu a murit la Ministerul Apărării Naționale, ci la aeroport Totopeni. Brigada Antitero care sărbează Uh, în fine, nu serbează ci comemorează, scuzați-mă uh, moartea acestor luptători Usla, uh, vorbește tot timpul despre 8 uh, luptători uh, de unde o parte dintre cercetătorii noștri au considerat că ar fi 8 morți la MAPN uh, e un detaliu deci, în fața Ministerului Apărării în în fața Ministerului... Ministerul... nu în curte, ci în fața Ministerului Apărării Naționale mai precis în fața centrului, fostului centru de calcul al Ministerului Apărării Naționale. Incidentul se produce în fața centrului de calcul. În fine, asta era o precizare uh, fine de ordin uh, uh, uh, de număr. Uh, ce vă spuneam este că uh, uh, reluând argumentul prezentat de uh, uh, acești cercetători uh, Nicolae Militarul cheamă Petrosca la Ministerul Apărării, Naționale. le spune celor din uh, uh, comandamentul instaurat acolo la Ministerul Apărării, vedeți că vin niște teroriști, o să vă facă niște semnale cu farurile. Când deci o să... este chemat, uh, sunt chemați și în același timp sunt da, eu vă spun, eu vă spun... cei care apărau Ministerul. Da. Eu vă spun acum, deci ceea ce vă spun eu este povestea uh, care, care este în momentul de față pe piață uh, luată de bună. Uh, când vin uh, oamenii ăștia lui Trosca vă, și fac semnalul cu farul, voi trageți în ei pentru că ăia uh, sunt teroriști. Și are loc incidentul. Trosca i-a omorât și uh, are revedere. Problema cu uh, chestiunea asta, cu această poveste uh, și chestia care a fost uh, pentru mine un episod uh, șocant, în momentul când uh, l -am, am citit documentele de la parchetul militar, este că se sprijină pe zero documente. Uh, nu există absolut, da, absolut nici măcar un singur document Care să uh, probeze o legătură și, uh, nu știu, tangențială Înainte de 1989, între Nicolae Militaru și Gheorghe Trosca Mai precis, ceea ce am găsit și am și scris despre chestiunea asta În uh, dosarul personal de cadre al lui Gheorghe Trosca, care se află în arhiva CNSAS Dosar care a ajuns la CNSAS pentru că, tocmai pentru că Gheorghe Trosca a, a avut calitate de revoluționar, a fost a primit certificat și așa mai departe, a fost verificat de CNSAS. Ai în dosarul lui Gheorghe Trosca, în perioada când uh, se presupune că Nicolae Militaru ar fi fost uh, urmărit de Gheorghe Trosca în celebru și la fel de, in, de inexistentul dosar Corbi, la fel și aici nimeni nu a produs până în momentul de față nici măcar un singur document din dosarul Corbi deși toată lumea vorbește despre dosarul Corbi toată lumea știe că au existat în armată și cu Nicolae Militarul în frunte o sumedenie de ofițeri care erau în legătura cu ului Ghereului sau așa mai departe dar nimeni nu a produs un document în care să spună un negru pe alt da domnule, Nicolae Militarul era agent Ghereu. unde ați găsit chestia asta? în dosarul Corbi, unde este dosarul Corbi? nu știm și eu în, în ceea ce am susținut, asta am și cerut. Nu, nu, nu neg posibilitatea ca Nicolae Militarul să fi fost agent uh, Gereu sau KGB. Dar mi se pare aberant să spui lucrul ăsta în lipsa unei probe. Este cel care a cerut venirea uh, cel care trupele, a cerut, trupelor uh, rusești, uh, sovietice la vremea activă în România. Cel care chipurile ar fi cerut uh, uh, pe venirea... Fi pe care l-a dat Dumnezeu militar. Poate există, eu nu l-am văzut. Poate există, nu fi cel care a cerut venirea trupelor sovietice în România. Dar nu despre asta este vorba. În episodul ăsta despre care vorbim, ceea ce era argumentul foarte al celor care au susținut că Trosca a fost asasinat de Nicolae Militaru era acest conflict personal născut din această vulnerabilitate a generalului militaru. da? Trosca știa că este agent KGB și de asta a vrut să-l omoare. Scurt. Ei. Gheorghe Trosca n-avea de unde să știe dacă Nicolae Militarul era agent KGB pentru că Gheorghe Trosca nu l-a urmărit pe generalul Nicolae Militaru, pentru că în perioada când chipurile Nicolae Militaru ar fi fost recrutat de KGB, Gheorghe Trosca era la Academia Militară și studia acolo uh, uh, la uh, facultatea de tancuri și nu avea nicio legătură cu dosarul și instrumenta el dosare de urmărire. Bun. Asta a fost prima chestiune care, să spun, a ridicat un semn major de întrebare asupra poveștii uh, oficiale. Uh, a doua chestiune. Citind uh, documentele din dosarul uh, de la parchet, aici trebuie făcută o precizare, și anume că evenimentele din zona mea PNL au făcut obiectul unor cercetări a parchetului militar așa, încă din 1990 aceste cercetări au fost instrumentate pentru zona mea de un procuror care se numește Popov și care spre deosebire de alți procurori militari sau procurori civili care au fost coptați în echipa de cercetare a dosarului Revoluției avea un avantaj major. Procurorul Popov era militar de carieră și a făcut o cercetare sistematică și foarte aplicată de o manieră militară. De ce spun chestia asta? Omul a mers, a mers și a identificat toate unitățile care erau un dispozitiv până la nivelul de tank, până la nivelul de soldat. A spus acolo absolut totul. Rar ți este dat să vezi un material atât de bine structurat și complet întâmplarea face că el s-a ocupat de chestiunea asta. Și întâmplarea face că în dosarul respectiv, versiunea care apare acolo, diferă total de versiunea pe care o știm. Uh, și anume, nu există de exemplu nicio o dovadă că militarii din dispozitiv ar fi fost înștiințați, nici de Nicolae Militaru, nici de oricine altcineva, că urmează să vină la Ministerul Apărării Naționale două ABE-uri. Nimeni nu le-a spus lucrul ăsta. Doi, referitor la ordinul dat de, așa zis, ordin dat de Nicolae Militaru. Aici cineva, uh, în fine, uh, ori uh, a făcut intenționat chestiunea asta, a încercat să inducă această manipulare. Ori din, ne, din necunoștință a amestecat două secvențe total diferite. În după amiaza zilei de 22 decembrie, de 23 decembrie, mă scuzați, uh, la Ministerul Apărării Naționale se petrece o... Se petrece un eveniment foarte important. Conducerea Frontului Salvării Naționale în frunte cu Ion Ilescu vine la Ministerul Apărării Naționale și îl instalează efectiv în scaunul Ministrului Apărării Naționale pe Nicolae Militaru, care până în momentul respectiv fusese anunțat ca Ministrul al Apărării Naționale la televizor. Și atât. A stat în clădirea ului pe lângă Iulian Vlad și uh, generalul Gușă, care coordonau, erau, de fapt, șefii acelui comandament unic înființat în, în 22 decembrie, dar nu a avut comandă efectivă. Pe scaunul ministrului, apărării naționale, la Ministerul Apărării Naționale, stătea Victor Stănculescu, nu Nicolae Militaru, uh, până în 23 decembrie. Ei, pe 23 decembrie se petrece această chestiune, datorată în principal faptului că se trăgea intensiv și în ciuda uh, tuturor întrebărilor pe care, uh, care uh, grupul lui Ionilescu le adresa uh, atât șefilor armatei cât și șefilor securității, nu reușeau să obțină absolut niciun răspuns. Iulian Vlad nu știa nimic, uh, Gușă nu știa nimic, Stănculescu nu știa nimic. Armata și securitatea era cu poporul, dar se trăgea peste tot. Uh, atunci cine trage? Întrebau uh, nu știu cei aflați acolo. Nu știm. E o secvență celebră în care Iulian Vlad și bușă stau față în față cu telefoanele și se întreabă unul pe altul. Păi cine trage? Păi ori fi ai tăi. Păi nu, domnule, sunt ai dumneavoastră. Sau ai tăi. Păi cine poți să fie? Este antologică chestiunea asta. De șeful securității și cu șeful armatei se întreabă reciproc cine trage. Bun ajungem pe 23 decembrie la episodul la care vă, despre care vă spuneam și se petrece această schimbare. De ce vorbim despre, această, despre acest episod? Ca să înțelegem ulterior ce se întâmplă cu Trosca. Ei, în momentul când Nicolae Militaru devine de facto, este instalat pe scaunul ministrului apărării, spune următoarea chestie. În blocurile din jurul ministerului se trage asupra ministerului. Să vină ăștia de la USLA, care se ocupă de chestia asta, dacă sunt, ei sunt uh, unitatea antiteroristă, să ne scape de teroriști ăștia din, zuru, din jurul blocului. Aici există și o declarație a lui Virgil Mărgureanu, care afirmă că, de fapt, el ar fi avut ideea asta. El le ar fi spus lui Gheorghe Ardeleanu uh, tu, dacă ești cu... te ocupi de, de chestia asta, ești șeful USLA, uh, spune-le oamenilor tăi să vină să rezolve chestia asta, că, uite, ăștia de la MEAPN nu reușesc să facă nimic a, teroriștii ăștia care tot trag în Ministerul Apărării Naționale. Deci asta este o discuție cu martori. Trăgea cineva la cea oră. Trăgea, minister... cineva, trăgea cineva în Ministerul Apărării Naționale din 22 decembrie. Și ăsta este un alt episod foarte important, care la fel schimbă destul de mult ceea ce cunoaștem despre Revoluție și mă refer la faptul că noi știm acum că primele focuri de armă care s-au tras în București în 22 decembrie, sunt cele din piața Palatului. La ora 18 se deschide focul. Acum, că se trage spre Ce se trage din, din piață spre uh, uh, Palatul Regal. Ei, fals. Primele focuri de armă în București s-au tras în fața Ministerului Apărării Naționale la ora 17. Adică cu o oră înainte și au fost niște focuri de armă trase înspre clădirea centrului de calcul de către 5 indivizi care au fost văzuți de o martoră și declarațiile sunt în dosarul de la parchet. Cinci uh, tineri da, îmbrăcați civil, înarmați cu pistoale mitralieră, uh, aflați într-un spațiu viran dintre blocurile din fața Ministerului Apărării Naționale, deschid focul absolut, fără niciun fel de uh, justificare, asupra clădirii. Militarii din clădire ripostează imediat și ciuruiesc blocurile din față alungând locatarii de la geamuri, din camerele, din față, toți se refugiază care pe unde apucă. Episodul ăsta al deschiderii focului la ora 17 în fața Ministerului Apărării Naționale este în general ignorat. Pentru că nu-i așa, noi trebuie să știm că s-a tras prima oară acolo, în fața la ACC, unde era noua putere, unde era balconul, unde era așa mai departe. Un episod din ăsta, despre, ca cel despre care vă vorbesc, nu poate fi explicat. Și atunci mai bine, haide să nu vorbim despre el, să spunem că prima oară s-a tras acolo, că așa are sens. Dacă vorbim despre faptul că au tras unii Ministerul Apărării Naționale, chiar n-are sens. Dar okay. de ce aveau interesul să tragă Ministerul Apărării Naționale? Păi aveau interesul să tragă... Acolo în... era nucleul de conducere practic. Acolo nu era, era, în momentul respectiv, pe 22, acolo era puterea în România. Puterea era în Ministerul Apărării Naționale la generalul Victor Stănculescu, care era pe telefoanele operative ale armatei, care dirija direct și dădea ordine direct unităților militare, care era înconjurat de cea mai mare concentrare de forțe pe metru pătrat din România la momentul respectiv. Procurorul Popov a făcut o analiză excelentă și a, a, a descris forțele care erau masate în jurul Ministerul Apărării Naționale din 22 decembrie el a făcut o estimare militară ca un specialist ce era și a spus, forțele care erau acolo ar fi acoperit un front de război pe două, pe de 5 km pe două linii. Deci erau acolo atâtea tancuri, taburi, baterii de antierian, infanterie și așa mai departe, că puteau să pună Bucureștiul la pământ. Ei, tot, toți ăștia erau concentrați în jurul Ministerului Apărării Naționale, cel mai fortificat punct din România. Ei, în capul, punctul acesta fortificat, era generalul Stănculescu, cu telefoanele și cu ordinele pe care le dădea. Ce să vă spun? Motivul pentru care s-a tras acolo devine aparent în zilele următoare. Și anume, este clar că s-a dorit în permanență crearea unei stări psihologice în rândul soldaților aflați în dispozitivul de apărare, astfel încât în permanență au existat ciocniri între unități care veneau înspre Ministerul Apărării Naționale sau erau chemate să întărească apărarea și dispozitivele militare. Tocmai de e interesant că uh, se vorbește despre episodul Trosca, ca și cum a fost singura chestie care s-a întâmplat în fața Ministerului Apărării Naționale, în care au munit niște oameni nevinovați. Fals. Înainte de apariția lui Trosca pe 20, noaptea de 23-24, pe identic cu ceea ce i s-a întâmplat lui Trosca, s-a întâmplat cu autobuze de la Academia Tehnică Militară au fost la fel, au venit elevi de la Academie în autobuze când au ajuns în fața dispozitivului, s-a deschis focul. Nu, acum declarațiile sunt destul de clare, n-au tras nici apărătorii care -și nu trăgeau degeaba chiar așa când vedeau câte pe cineva pe stradă și nu au tras nici elevii, că nu aveau niciun interes să tragă. Ei, cineva a deschis focul către dispozitivul de apărare, care crezând că sunt atacați de elevii, i-au tras în ăștia. Același episod se repetă în aceeași noapte, cu un detașament venit de la Buzău, de la uh, unitatea aceea de cercetare Uh, uh, și în uh, cercetare, uh, prin parașutare în adâncime uh, celebru, celebrii de, uh, DIA de la Buzău, un detașament care era comandat de și, cel, și mai celebru Truțulescu. Da? Aceștia au venit în noaptea de uh, 22 la Ministerul Apărării Naționale. Când au ajuns în fața Ministerului Apărării, se întâmplă exact același lucru. Se deschide focul, apărătorii sunt, cred că, cei care au venit trag și trag asupra lor. Același lucru, repet, care se întâmplă cu Trosca în noaptea de 23-24. Cine i-a chemat pe acești oameni acești... crea această uh, diversiune, pentru a crea aparenta luptă între forțele USLA și forțele uh, Ministerului Apărării? Uh, chemările erau legitime. Deci, uh, încă o dată, cei, uh, cei care uh, emiteau ordinele și chemau aceste unități, uh, nu le chemau cu scopul de a fi măcelărite. Uh, nu cred că uh, putem să spunem că un uh, militar, nu știu, cine a chemat pe elevii de la Academia Militară uh, a vrut să-i să omoare pe elevii de la Academia Militară? Nu. Au vrut să-i omoare pe cei de la Buzău? Nu. Ăștia, ăștia de la Buzău fusese să le chemați tocmai pentru că... Academia Securității? Dacă nu, nu, era Academia Militară. Academia Tehnică Militară. s da. la întâmplat. Da. Da. Nu de la Buzău, ci de la București. Nu, otopenia, de la București. Otopenia? Nu, nu are nicio legătură cu. Aia erau tineri securiști. Nu, ai, ai un incident separat. Okay, ce, ce vorbesc este, vorba, este despre un detașament de elevi de la Academia Tehnică Militară care a fost chemat la Ministerul Apărării Naționale okay, în, okay, în ziua de 22. Scuze. Au ajuns acolo, au fost împușcați, unii dintre ei. Asta, da, revenim la ce mă întrebați dumneavoastră. Ideea că comandanți militari chemau unități special ca să fie împușcate este încă o chestiune să spun care nu corespunde realității. Nu a cei care chemau erau diversioniști că de exemplu chemarea acestui detașament de la Buzău era legitimă De ce? Pentru că armata nu avea unități specializate în luptă urbană. Nu avea deloc în afară de acești uh, uh, cercetași de la Buzău, nu prea aveai cu ce să faci gherilă urbană. Ăștia cât de cât, deși nu era în, în fișa postului lor să facă uh, chestiunea asta, noi astăzi știm așa, la modul general, că domnul de la Buzău erau niște diversioniști, parașutiști nu știu ce, nu erau. Nici ei nu, nu erau specializați în gherilă urbană. Erau cercetași, era cu totul altceva. Dar erau cel mai aproape de ceea ce se întâmplă acolo și au singuri care ar fi putut prin nivelul lor de pregătire să perieze blocurile alea și să-i anihileze pe trăgători. De aia ei au chemat, nu i-au chemat ca să fie împușcați. E, nu asta este problema. Problema este că aceaste, uh, uh, aceste trageri, aceste uh, focuri friendly fire între unitățile care uh, afluiau către Ministerul Apărării și dispozitive, au fost întotdeauna provocate de un foc inițial acel foc inițial a atras din blocurile din fața Ministerului către dispozitivul de apărare de fiecare dată când o unitate se apropia de uh, respectivul dispozitiv. Același lucru se întâmplă cu Trosca. Deși uh, uh, se, se spune că uh, militarii din, uh, de, din fața Ministerului Apărării Naționale au deschis focul imediat ce au văzut abi lui Trosca, chestiunea este falsă. În... Uh, în cercetarea procuratorii se spune uh, foarte clar că Gheorghe Trosca a stat cu abeiurile în, în fața Centrului de Calcul al Ministerului Apărării 30 de minute. Ori dacă uh, militarul cheman aștepta 30 de minute să-l împuște pe Trosca, le dădea ordine uh, celor din dispoziție până apare omorâți, lichidații și așa mai departe. Nu vreau să, uh, să vorbesc despre uh, totala lipsă de logică a unui astfel de plan. La ce mă refer? Deci Nicolae Militarul, ca să-l cheme pe Trosca, a dat ordinul ăsta pe telefon în prezența cel puțin 5 martor, dacă ar fi făcut asta. Și e evident că în momentul în care ar fi făcut asta, ar fi fost incriminat direct. Ar fi existat niște martori care să spună. Eu l-am auzit pe Nicolae Militaru când a sunat și a spus să vină Trosca, uite aici, la Ministerul Apărării Naționale. Revenind la ce vă povesteam și la confuzia voită dintre episoade. Într-adevăr, Nicolae Militar a cerut ca USLA să vină la... să despresoare blocurile din jurul Ministerului Apărării Naționale. Asta este adevărat. Nicolae Militar a spus da, să vină USLA, dar nu să vină Trosca la Ministerul Apărării Naționale, ci a spus să vină în spatele blocurilor, deci pe bulevardul, paralel cu uh, cel aflat în fața Ministerului Apărării Naționale, spunând explicit tocmai că dacă ăștia vin aici, s-ar putea să se creeze acea uh, problemă din noaptea anterioară Că știau deja că se repetau episoadele, și atunci a spus să nu vină direct în fața Ministerului Apărării, să vină uslași și să perieze blocurile din spatele zonei. Ce legătură are rețeaua aer cu ce s-a întâmplat și cine sunt cei din rețeaua aer? Uh... S-a discutat mult despre rețeaua aer. Da, s-a discutat și probabil, probabil o să se mai discute multă vreme de acum încolo. Uh... În ultima perioadă au început uh, să apară uh, în această discuție despre rețeaua nu, uh, nu numai povești și, uh, în fine, uh, mărturii orale, uh, ci au, să, au început să apară și uh, documente. Și când spun documente, mă refer la uh, indicii Concrete, a faptului că această rețea R, despre care multă vreme s-a crezut că e o invenție a unor minți mai pornite spre uh, latura conspiraționistă, uh, ea chiar a existat. Uh, și uh, uh, la, la ce mă refer când spun lucrul ăsta? Uh, în doctrina de apărare a României. Uh, con conținută în Legea Apărării Naționale din 1972 la articolul 18 pe litera H se vorbește despre uh, Consiliile Unice de Apărare, Consiliile Locale de Apărare așa, uh, care au niște formațiuni uh, fine, ad hoc de apărare uh, locală, în județele care uh, se organizau uh, fiecare din comitetele astea aceste despre aceste comunități se spune că ele conduceau celulele de rezistență în condițiile existenței uh, luptei întregului popor uh, pe teritoriul vremelnic ocupat de inamic Ăsta este un text uh, care există în respectiva lege. În ce an a fost... Uh, în 1972 uh, este... Doctrina de apărare României. Uh, da, este, este chiar legea privind apărarea teritoriului național al României. Legea apărării, dacă vreți uh, o, o, o simplificat. Uh, însă, uh, originea uh, și, uh, știu eu, elementul fondator al acestor uh, or, acestei organizații, acestei rețele este anul 1968. Uh, în 1968, după cum bine știți, a avut loc uh, invazia din Cehoslovacia. Uh, toate țările din uh, tratatul de la Varsovia, mai puțin România, au atacat Cehoslovacia, au ocupat-o și au lichidat primăvara de la Praga. Uh, a fost pentru Nicolae Ceaușescu un moment de glorie pentru că a capitalizat politic uh, la maxim uh, respectivul eveniment, s-a transformat în uh, erou care a apărat uh, România de invazia sovietică, deși invazia sovietică nu s-a produs și nici nu uh, urma să se producă, iar Nicolae Ceaușescu știa foarte bine asta, însă a jucat uh, foarte uh, frumos această carte. Ei, însă, după ce uh, s-a terminat uh, Acest episod uh, A rămas totuși acea întrebare Pe care uh, Nicolae Ceaușescu și-a pus-o Bun, uh, dacă ni se întâmplă și nouă Același lucru care se întâmplă în Cehoslovacia, Dacă decid uh, tovară și sovietici Să vină cu armata peste noi Cum ne apărăm? Și răspunsul la întrebarea asta a fost simplu Păi nu putem să ne apărăm cu forțele convenționale Indiferent cât de multă armată avem, cât de multă securitate, ei vor avea mai multă. În consecință, va trebui să ne gândim la un plan alternativ. Și planul alternativ a fost uh, introdus uh, într-o sintagmă care uh, multora li s-a părut uh, doar o simplă uh, chestie propagandistică, și anume lupta întregului popor pentru apărarea patriei fiecare cetățean al României devine ostaș. Ia arma și luptă până la moarte pentru apărarea teritoriului național. Însă, evident, au existat și uh, chestiuni concrete la uh, uh, această uh, doctrină generoasă uh, și prima dintre ele a fost exact această creare a unor nuclee de rezistență, sau au numit, de unde vine și titulatura acestei rețele R de fapt R înseamnă rezistență vine de la rezistență care urmau să funcționeze să activeze într-o ipoteză, într-o singură ipoteză și anume în ipoteza în care teritoriul, o parte din teritoriul național sau o mare parte din teritoriul național ar fi fost ocupat de aceste forțe armate inamice în ipoteza unui atac prin surprindere era evident că sovieticii vor reuși să ocupe puncte strategice, zone importante din teritoriu. Și atunci această rețea, constituită ca, repet, parte integrantă a Sistemului Național de Apărare, urma să acționeze în aceste teritorii ocupate vremelnic de trupele invadatoare. Ce trebuia să facă ei? Foarte simplu acțiuni de diversiune, acțiuni de sabotaj, distrugerea căilor de comunicații, obținerea de informații despre puterea inamicului și așa mai departe. Adică exact ceea ce ar fi făcut orice fel de nucleu de rezistență, fie că era el în timpul ocupației naziste, fie că era el în timpul războiului din Uniunea Sovietică, din începând cu 1941. Deci modelele acestea de... să fie Organizatorii ce erau uh, luate și copiate din lucruri care existau deja la NATO în special, Stay din, Behind -ul. din de peste tot. Uh, asta, ar fi, asta a fost de fapt, uh, cum să spun, începutul uh, acestei uh, acestei idei. Acum uh, cu trecerea timpului Doctrină, această doctrină de apărare a, a României a devenit uh, doctrina de apărare a lui Nicolae Ceaușescu. Uh, treptat uh, toate aceste componente ale Sistemului Național de Apărare au devenit și au avut ca uh, scop prioritar să-l pe Nicolae Ceaușescu. În, uh, de exemplu, există în, uh, un document Uh, în revista Securitatea era o revistă cu circuit intern uh, care se difuza în interiorul aparatului de securitate în revista Securitatea din martie 1989 există un studiu care vorbește exact despre aceste rețele R unde uh, se spune explicit din ce erau formate cum urma să acționeze uh, ce anume se urmărea cu ele cine le coordona de exemplu, rolul securității era acela de a sprijini uh, aceste rețele, de a le sprijini informativ, în sensul de a le apăra astfel încât uh, inamicul potențial să nu afle de existența lor, aveau rolul de a salva membrii ai rețelei care ar fi fost capturați, aveau rolul de a le asigura logistica, cu alte cuvinte, arme, uh, în fine, case conspirative și așa mai departe. <coughs> Ce trebuie spus, scuzați-mă, uh, în în toată chestiunea asta a rețelei R er, este că cred că s-a înțeles oarecum greșit tocmai din cauza că a existat mereu acuze reciproce referitoare la acei trăgători din decembrie Armata a acuzat securitatea că -ar fi, ar fi fost în subordinea că acei trăgători au fost în, ordinea, în subordinea securității securitatea a spus nu, erau de la ea, de la Dia, de la Buzor și așa mai departe de fapt adevărul este că și armata și securitatea, și gărzile patriotice, și miliția, și membrii de partid, toți constituiau elemente din această rețea. Deci nu exista un singură componentă care să coordoneze rețeaua. Rețeaua R era o chestiune suprastructurală, care nu ținea în mod direct decât de partid. Era, dacă vreți, acea armată privată, a uh, partidului. Trebuie să vă întrerup pentru că luăm pauză publicitară, dar vom continua în aceste zile uh, adevăr. Încercăm să tratăm, să analizăm, să chemăm invitați care să vorbească despre ce s-a întâmplat atunci. Pentru că sunt foarte mulți tineri care cred că, cea, că evenimentele din decembrie 1989 sunt, fac parte din războiul lui Ramses sau din războiele napoleniene. Nu. Fără acele lucruri pe care încă nu le cunoaștem, nu știm adevărul, nu știm vinovații, noi astăzi nu putem să vorbim liberi aici, la o televiziune ca aceasta. Așa că. Asta, nu e să uităm adevăr. Asta e mare de adevăr. Vă mulțumesc, nu uitați să iubiți România în fiecare zi, să urmăriți programele Realitatea TV, să citiți Realitatea.net și mâine seara nu uitați, Crina Antonescu, de la 21, invitatul meu și al dumneavoastră, o reîntoarcere în. Direct la Realitatea TV, după foarte, foarte mult timp, vorbește despre România, nu doar despre dreapta românească. La revedere! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și